Per treballar aquest tema, avui tenim una convidada molt especial. Li, li vam demanar que fes una tesi pel programa. Ah, sí. Pel programa, i ha vingut expressament des dels Estats Units <laughs> per, per bueno, venir al programa i poder presentar aquesta tesi. Hi, -l -l -l I el farà la farà en anglès. Ja. I bueno, aquesta, sense més no, preàmbuls, aquesta persona és la Georgina Monja, que avui la tenim a l'altra banda del uh! micro. Eh, eh, eh,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 He can't lose my baby don't care. Es passen aquestes a moltes llars i hi ha un un dia que fa a dues persones. Oh, he don't care. No us hi estàs dient, eh? Si és, ja és treball productiu no us hi ha res. Però no d'això, de... ara, si t'acabes aquí, i vingui la de l'estat. No? a <ucci> mm -hmm. Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong With baby My baby just can't My baby just cares for her My baby just cares for me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 No, no, no. no ho sé, ho he fet així, bum, del tirón, però... M'has deixat anar tot, bravo, molt bé. <ríe> Moltes gràcies, Júrgin, <ríe> sí, sí, que sí. ha estat super <ríe> i molt pedagògica. Jo pot dir, perquè com que sentia tant a mi, pensava que potser s'està aquí avorrit la gent, i clar, tampoc la <ríe> ràdio... T'ha No, no, no. Ha sigut moltament. molt bé. gràcies. <ríe> doncs pugem una mica de musiqueta, sí, deixem que la, la Júrgin es respiri. Sí, i totes, després d'aquesta de, explicació, i tornem-ho ara en un moment amb les seccions. Fins ara.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 The death now. from Mr. Gold.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 moltes vegades tenen en compte la norma de l'home, que l'home com que treballa, el que ens interessa és, sí, és veure actiu. això, i tota la resta representa que són, són inactives, tot i que cada cop més, més dones són actives en aquestes dades. Sí, és és exister capitalista, perquè és això també. Només contemplem que estàs fent una activitat si et paguen per aquesta activitat. Si no et paguen, ets inactiu, ni que et tiris 8 hores al dia estudiant, ni que et turi... no? Exacte, exacte. Fins i tot en les enquestes que ens estava explicant la Georgina, que és les enquestes del temps, encara igualment es parla de treball productiu, però a la part del de treball reproductiu se li diu tasques de la llar, no se li diu treball reproductiu. I es neguen encara, com a mínim, a les que, a les que ens parla la Georgina dins l'estat espanyol, a posar aquesta etiqueta. Llavors, és interessant també fer una crítica com es construeixen Tot arribarà, aquestes enquestes, aquest quin tipus de preguntes es fan, com ha plantejat també la Georgina, de qui és la referent de la casa, com s'utilitzen, etc. El dia que canvien aquests matisos... O... Serà quan comencem a veure els resultats, no? Jo crec. Sí, sí, sí perquè al final tot això construeix el simbòlic, no? De... Home, clar, dels perquè ho tenim com molt així, molt assumit, però podria ser una... Of... Bueno, ho és... bastant, fem bastant, no?, uh -huh. aquest concepte. I lligat amb això, també també volem tirar el riu que tots els, els drets de les persones en aquesta societat vagin lligats sobretot a la participació en el món productiu. Les, parlem de les pensions, parlem de, de, de l'atur, etc, dels subsidis, bla, bla, bla. Llavors és molt interessant veure com qui ha quedat fora d'aquest mercat o se l'ha exclòs directament, no té dret, o si sigui, no, no és pràcticament quasi ni ciutadà per molta gent que està sense papers, i, i que tampoc té dret a res del que, del que en principi són drets socials i col·lectius que haurien d'estar a l'abast de tothom, estigui participant al mercat productiu o no. Doncs sí, tota la raó. Com sempre. Però bé, bueno, no ens volem quedar amb la impressió negativa. Sempre tenim la gaga de tot i bé. Exacte, és el que té. No, no ens volem quedar només amb la part negativa, per tant, anem a felicitar. I avui felicitem a la CUP per la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal en el seu programa i perquè en aquest s'atacen temes que han estat una lluita històrica del moviment feminista, com pot ser el dret de l'avortament, no? I llavors voldríem fer un incis encara més especial per felicitar la poetessa Célia Nolla, que avui, en l'acte final de la Copa Sabadell, doncs, ha recitat un poema que pensem que és d'acollita pròpia i que farem tot el possible per poder-lo tenir aquí i, bueno, si sí, potser sí, sí. un dia recitar-lo. Si la podem tenir ella, també. Ens ha agradat <ríe> molt. La convidada. <ríe> molt bé, i seguint en la línia positiva, anem a recomanar. Tenim dues recomanacions per avui. Un és un llibre que d'autodefensa, més com que l'altre dia el programa va anar sobre autodefensa feminista i hem trobat aquest llibre, ben pensar que era molt, esquer, molt adient de poder-lo recomanar avui. El llibre es diu Estàs segura? Autodefensa i les claves de l'autèntica seguretat. I l'autora autor, és la Karin Conkle, d'Estats Units. Com? Com? Conkle? <ríe> si us plau, si vols, ho Georgina. Conkle que és llicenciada en estudis de gènere i que explica una mica doncs, l'autodefensa des del punt que parlàvem l'altre dia, no només parlant de físicament o del colpejar, sinó parlar de l'autodefensa com el saber també dir que no quan vols dir que no, dir que sí quan vols dir que sí i tota la part més de seguretat que, que genera Autodefensa, de de la capacitat d'empoderament que, que donen moltes persones i de, i de poder agafar una mica les rendes de la nostra vida i, i prendre les nostres decisions i portar-les a terme pues, tranquil·lament. Molt bé. També volem felicitar a uh, uh, un curs, és que l'estic mirant perquè tenim aquí l'Esther, que és una de les mestres, Però... Uh, el casal ha començat des del mes passat, des del mes de novembre, un curs de ganxet uh, amb l'eslògan enganxa-te el al ganxet, molt xulo, que el porten l'Esther Parga i la Núria, com es diu la Núria, com nom? Pujols. La Núria Pujols uh, i ens agrada molt aquest curs, bueno, jo ja hi anat, suposo que mica mica hi anem que totes perquè és un bici, però a part que és molt xulo, és molt distret, uh, ens agrada perquè és una mica recuperar els no sé com dir-ho, a les sí. tradicions o a les tasques, les que, tasques sí, no que hem tradició. vist fer a les nostres mares, a les nostres àvies i, i és molt bonic i de veritat va molt bé per canalitzar l'estrès de la setmana per fer una mica de, de pinya i n'em parlant no? de tot això. Sí, es però jo a fer? si em permet, sí. ver, voldria explicar. afegir una cosa perquè això que dius és veritat però la idea és anar una miqueta més enllà i fer que això que sempre ha sigut algú privat i íntim, tancat a la llar Sortir al carrer impliqui també un fer visible i un apropiar-se a la vegada d'espais que tradicionalment no ens som propis com a ciutadans i encara menys com a dones. Llavors, es busca aquesta vessant reivindicativa, reivindicativa no? i de crítica social, que ara en un primer moment no pot ser perquè estem tots just aprenent nocions bàsiques de l'anxet. Punt baix, punal, eh? però, fent, sí, però... La cadeneta, <laughs> on però que la llarga és establir-nos com a grup estable i, i sortir al carrer i fer accions de la mateixa manera que el grafiti va suposar un canvi i un, un xoc i ara ja és una super normal. bé, bueno, doncs per què no a través del Farem panxet de les tradicions, no? jo vindré, ja m'ho ja motivat jo crec que no, no, és, és, és donar-li a la volta sí, sí. una cosa que, que bé, bueno, com resignificar una història que... Tant que... homes i dones, eh? vull dir... Exacte, i això és un altre tema, Exacte. també, convidar que participin homes, perquè... de ens en tenim tots. Sí. I de paciència, això es que també. Sí. No, I és això, i és posar en valor les que tradicionalment han realitzat les dones i com tu dius, Esther, que han estat més invisibilitzades i, i relegades a l'àmbit més íntim. I menys valorades. Llavors, Esther, digue'ns-ho tu, que ens ho dir millor al pròxim tallaret. De... Mira, de moment, és que ha sigut una cosa que ens ha vingut molt de cop. Hem tingut no un boom, tingu sí, tingut és una un boom. mica una locura, no? Llavors, estem tot just intentant veure com canalitzem el tema. Es va fer una primera sessió al novembre, no sé quin dia va ser. Un dissabte al matí es fan. Sí. I la idea és que, com que hi ha hagut tan boom, tenim una llista d'espera de quasi 20 persones. Llavors, ara al desembre, l'intenció... Hem sumat aquí una... Carlos, tenim? Una fan internacional. No. Farem I, un jersei, ja ho Bueno, de cada desembre estem mirant com tanquem el següent grup i si em fem un altre, llavors a partir d'aquí ja es anirà veient com la història es configura i bueno, ja us anirem informant. Perfecte. I Joan i Maria, els nois... Apuntar-se al taller, perquè de moment només hi ha hagut noies i si estem dient que s'ha de valorar tasques que fins ara havien sigut feminitzades i, i que més té aquest caràcter de sortir al carrer públic, etc., jo animo que ja molts nois s'ha ja que... quan vegin les bufandes i les històries que fem, s'animaran, ja veuràs. Fareu passar muntanyes, també. Farem, muntanyes. Farem el que tu vulguis. Es sorprendria si de les coses que es poden fer amb el ganxet, més enllà de la manteta de la iaia i, i els pouquets. O si sigui, el millor és la manteta de la iaia. Ho has deixat aquí com en segon pla. I... No, el que passa que és algo cosa ja tan popularitzat que és com que ja ha perdut l'encant. No? Molt bé, doncs què he de tancar jo, que he estat xerrant Home, tota la nit? Home, jo crec que... I <laughs> totes mirant-me. <laughs> <laughs> doncs molt bé, Jorgin, no, has no estat ha un plaer puntada, eh? tés... amb tu aquesta nit. <laughs> Gràcies. No. no, gràcies a la Georgina per haver estat amb nosaltres a l'altra banda i explicar-nos la texina tan bé tan Estàs tan convidada bé, Se n'enfoten de mi perquè convido tots els convidats però estàs convidada tornar Pots tornar a venir tot, si vol, quan vulguis, Georgina igual, igual em teniu per aquí el següent, doncs No, el següent serà el desembre i es promet, promet un programa bomba Molt interessant Serà increïble. vaig a flipar. Doncs ens veiem al desembre. Eh sí. Adeu. Bona nit. Adeu. Adeu. Always kept up. And crosses burning all night like the i don't know how to take a tour of the None of his friends on the plan couldn't help him now Family gathered at his bedside Ready to sing the blues When a doctor rushed in and said I got some news The good news is Baba I found you a labor Only bad news is that belongs to a nega Do you care for the texture On a poker brown or Ooh, <laughs> your rhythm, your break, <laughs> Who do you still give a damn or you're <laughs> in the break <laughs> of mental? Who do you still God girls were growing every man skipped a few walks when he was hurt and the tears would sting at his eyes. His mother said stop the nice, yeah girl. Real boy no don't cry. He learned in order to be a man. He had to know how to fight and at some very definitive rules. But what's wrong or right? He never had the love's or real being able to choose. So to him for yeah. be being different, they were really good. I'm going to come a some family. I'm going to have a family. We're going to have a family. The pollen's <laughs> jumped in their ride. <laughs> I the <laughs> <care laughs> was yeah. whisked no, by no a power no, no, that no sent him no bright. He would have been filled with something you <laughs>